بسم الله الرحمن الرحيم عن مر رضي الله تعالى عنه قال فرمائي أمير المؤمنين مر فاروق رضي الله تعالى عنه فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وَاِمَا عُرِدِ رِدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَا نَشِفْرْمَا إِلَيْ لَوَنَّكُمْ كَچَرِتَاسُ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ تَوَكُلُ كَيْفَ اللَّهِ حَقْ تَوَكُلُ ل رځخه کونو خامه خاارز به در کې تاسو تا کمز ق لکهڅنګه چرز کووررکي مارغانو تاته ساري وختې پشي تشي ججوې وتوه بوانن نه مازیګرما خام راځ جالوته اوښټې ډکی در زکنااه ترمی زي وقاله هدي س حسن معنااه تا زهذهبو او وال نه هاارې خېما اے زوا میرا تلبتونی خیٹی دا وي جختی وی دا وجد لگنا و ترجو آخرن نهاری بیتوانن واپسگی کې دو رزکی بیتوانن اے اتلبتون دکو خیٹو یعنی هر اورز الله اور تدغیب درزک بند وس کئ ا د سبا از غامم پزړک نشتا زکا وکای من دابته لا تحمل رزقها الله یرزقها ویاکم هر یوش ترزق ورقولو علی الله নে وان ابي عماره ابن عاص بن ابي الله تعالى عنهما نام دې لوی جلیل القدر صحابي دې او د دې ذکر مخک نه د تیر شوې ادنوم ده بارا كونيه ابو عمره او د والد نومې د عازم او د ماما و ابو پرد ابن نيار چې هغه بدريم دي او په اقب کی اسلام روړیو او دا هغه پوجا پدې ټول خاندان کې اسلام پهلو شوي لري دابره رضی الله عنه بدر کې وا... پېښو او جون کې لا بمعشوم نو د الله حبيب واپس کړه په وخت خندق او هديبيا او خيبر او حنين کې د الله د حبیب سره شراکت کړه په محاصرې د طائف او د حجۃ الوداع کې د الله د حبيب سره او د په یو پینځل سو غزا وا تو کی شمولیت کړې ره په د کی بین ته ها اج زیوا ځان به ډېر ما بولی غړونو یو کور جوړ کړو پاغه کې بو شه دو پر اختیاط کولو به ډېر احتیاط کول د دوینه 305 روایتونه منقولی شورا دریس و پنزا ادن تین سو پانچ حدیث من قول دی او خدوا او دے بیعت الرجوان کم حاضرو بیعت الرجوان کم دے حاضرو <coughs> ردادر لوی شان والا صحابي دي قال له فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان فلانيه دي فلاني نا مراد وي اسيد ابن حذير ده سوق اسيد ابن حذير رضي الله عنه ورتوئی دا عویت ایلا فراشک کلچت زیونی سی خپلی بیستریتا ای خپلی بیستریت زیونی سی او خپلی بیستریت راشي فقلنو دا دعاو آیا اللہم اسلمت نفسی یا الله امسپار لو خپل ځان تا تا ما خپل ځان تا حوالکو ما خپل ځان قوتونا خپل اعزا خپل مدا موناستا تا اتچې کوم کار ته الی <سؤال> نو هغه ته والد خپل رضا او وجهت وجهي ليك او متوجي کړې مې خپل مختاتا ایتولو کائناتونه مې مخرا او تا طرف ته مې توجهو دا پس پزات مې توکل نورو نور ټولوله مې شا کړینا وفوضت امرې ليك او سپارلی مې د خپل کار تا تا والجت او تک یاکنی مې د ش خپل تا بس تک یا او بر وسم استاپ ذات د رغبتن و رهبتن لیک دو وجید منی او دیر نتاتا لامل جا نشتزید پناہی ولا من جاو نشتزید نجات من کدتان اللہ علیک مگر تاتا وی آمن تو ایمان می روڑ بی کتابی کل لذی انزلت پا کتابستا آغا چی تارا لے گلے و کل لذی ارسلتا استا پا پیغمبر آغا چی تارا لے متفق علیه فانک ورتوی ای فانک امتا مل لث کا کرت وفات شوی پد غشپیستا کی چدا دعا دی ویلی مت علی الفطره نتب وفات شی د فطرت بانی او برسیگی تخیرتا نددی دعا دور برکات دی چه داوے او مرگ راغے اللہم آسلم تو نفسی لیک ووجہ لیک وفوز تو امری لیک والجہ تو زہری لیک رغبتن ورہبتن لیک لا مل جا ولا من جا منکا الا الیک آمن تو بھی کتابک اللذی انزلتا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا تَعْدُمْرَ مُبَارَكَ دُعَادَ وَدَشْبِيْبَا غَوَزَائِفُ كِدَا عَنَبِي بَكْرِ نِسْشِدِّيقِ رضی اللہ عنه عبداللہ بن عثمان ابن عامر ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن, ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لوحی ابن غالب القرشی ابو تميه رضی اللہ عنہ و روایت فی روات في الشیخان البراء رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول اللہ صل اللہ الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم و یما تر رسول صل الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی اذا ت م مسجدک کل شراشد اخ او لقولو زیتہ وبستریتا فتوزا اوزو اکه لسولاتنو او دسو که پشاند او دسکولوستا مستا دام یو مستحب عمل لیچی سڑے پاو دس کیو دشی سممز تجع بیا اڑا خلگوالا شق قلع من پتربستا خیوانی وقلو دا دواوایا و ذکر نحوهو او دا غشان دوای زکر کام ثم قال بي وجعلهن اخر ما تقول او ګرځو دا دعا اخر هغه چې کوم وظایف دشبيه کې دا د ټولو فاخر کې را ولا صدیق <تصفيق> رضی الله عنه روایت ته دا غ پور در تذکر درته ذکر کا داخر دفان انداغ پوری رضي الله عنه وي هو و ابوه و رضي الله عنهم دا ابو بکر رضی الله نو د والد او د امور دا ټول رضي الله عنهم د لوی ز کرام در تھا مخه ندې تیر شوه دا اول زل د صدیق رضی الله تعالی انحو ذکر خیر راوه ورد دئ نم د عبد الله کنيه د صدیق او عتیق لقب د والد نوم عثمان د او دوالد کنيه وابو قحافه ابو قحافه او د والیدې نومه سلماء او کنیت ام الخیرو زید الله د حبیب دو ورکوالی نه مرګره او تجارت لب یو زيت لل ا د ټول نو مخ د اسلام د قبل دو توفیق م الله دوی تور کړي اپاهر غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سرهو د کرم د الله د حبيب نه جدا شول نه نه د اسلام نو مخ کې اسلام نه پښ نه پښ زندګۍ کې د وفات نه پسم ور سره روز شریفہ کې مرګ رې د دوی دوا کال سلور میاشتي خلافتو دا خليفه اول له په اتفاق د امت به نه په اتفاق د امت به دا خليفه اول له دوا کال سلور میاشدلې حکومت اډیر للی کارونه کری قران جمع کړې په نوک کې قران چا سره لګ سوه چا سره ډی روه چاله یاد دوه چا لییکې وه د قرآ جا مکړی دی او د د په دور کې فتنې راغلینا هغه ټول فتنې الله د دوی په ذری ختمې کې او د دوباره اسلام په ترتیب کو په کم ترتیب چې د الله حبي پریښیو آخر کدی ته تبعو لګیدې بیمار شو پیزل لسرزی بیمارو اب یاد دریشپې تو کالو خالو عمر کې بی وفات شویني د شپې د دای دا ته تجهیز او تکفين شوي د ذبی بیا اسما بنت امیس رضی الله عنها غی ور تغسل ور کړې حضرت عمر فاروق رضی اللہ نو پی جنازہ کڑی او د الله دا حبیب سر پخواہ که پروز شریفہ کې دفن دی د ایک سو بیالیس احادیث تی سورا یو سل دو سلویخ دا ابو بکر رضی اللہ عنہونا یو سل دو سلویخ احادیث دی داتنا نو دا ډېر لوی شان والے او دې د درشپیتو کال په عمر کې وفات شوه په هغه کټ پور دکی دو. او مر پی سلور تک لري شپکم جن نبی عليه السلام دې دو عمر رضی الله عنه په جنازه کې سلور تکبیرونه ډېر لوی شان د دې صحابي قال دې فرمایي نظر تو نظر کړه ول اقدام المشرکین قدمونو د مشرکانو تا و نهنو فل غار و موږ په غار کیو واهما لاروشنا دای زموند سرونو نه پاسو غار خکتو نو دای د غار په خله کې داسه ولاړو چې زموند سرونو د پاسه ښکارې دل فقلتم یا رسول الله لو ان هدهم کې اپدی کافرو کې نظر تهتقدم هی وګری لاندې د قدمونو لا بشورنا نخا مخا مونږ وويني فقال ذا الله حبيب ما ظنك يا ابو بكر بثنين شد خیال او ګمان ساي ابو بکر 파غد وو الله صالحهما چي لا درم دا غي شرم مرګره دي الله اور سره درم مرګره دي ستا دا غي بارك هي متفقن علیهی <عليحي> نظرم تا اللہ ده حبیب آغا بروساوی تھی معاوز زکر کئیو تا وکل اللہ پا ذات بانی وی لا ان اللہ معنا ومجنیگما اللہ زمون سردی عن ام المومنین امی سلمہ و اسمها ہندن ہندو بنت و بی امیتا خزیفت المخزومیت رضی اللہ عنہ ام المومنین امی سلمہ نمددیو ہندن بنت و بی امیتا خزیفت رضی اللہ عنہ تام دیرلوی شان والا بی, بی د بی بيبي نوم ده هندن امه سلاماي کو نيت ده او د قريشو خاندان کې بنو مخزوم قبيله نوا د دې مخ کې نکاح عبد الله ابن عبد الله سسر شي شيوه چې آغا ابو سلمہ سره مشهورو داو می سلام عادت رضوی او او د الله د حبیب رضای رو او ابو سلامه د ترزوی سره نکاش ویوا ادم د خپل خاون سره په ابتدا کی مسلمان شوی او حبشی طرف ته هجرت کړو د خاون ته په غزوه احد کې سزخمن حاصل شوی آغه जखمنه زمانه پسو چاو دل او داغه د وژنه غو وفات شو تل حبيب د صبر حکم کو دی خاون ته د معفرت دعاګانو کې د تابو بکر رضی الله او عمر رضی الله نو د پیغام را لی آخر کې د الله حبيب ورته پیغام راولي ګلو خو دی او شو ذکر کی چې ما کیسه غیرت ده ازما ډېر بال بجده از زیات عمر واله بيبي باوجود د الله حبيب د شوال په میهاش کې دي سره نکاح وکا ادی بی بی دا اللہ دا حبیب سره ډیر محبت و دا الله دا حبیب دارا ام ډیر ڈیر خیال ساتو لوپ و بازی غزواتو کم دا شریکا و وا دا واقعی دا حرین پس پدرش پیتم حجرائی کی امی سلم رضی اللہ ناو فات شوی تا وفات پا وقت کی دن عمر سلورتیا کالاو ابو حریر رضی اللہ عنو پید جنازی مسکنے او دا بی بی پا بقی کی دفن شوی ادین اڈیر شیع روایات منکول لی دی تین سو اٹتر روایات دن دی منکول نی دری سو ادوکا او دی دو هجرتو نکڑی حبشی هجرت کڑی او مدینی منوری تیم هجرت کڑی تین سو اٹتر احادیسی مبارک دی نمنکون لی دری سواد کم اتیا او دی د که خاون نڈیر بچیو او دا په زنانو کدیر خیست زنانو آخیست بی بیوار وکانت من اجمل النساء دام پا بکی که دفن دا وحی آخر امہات المومنین وفاتا رضی اللہ تعالی عنہن دا پا ٹولو بی بیانو که پاخر دا او دا پا ٹولو بی وفات دا دا بی بی په اخر کې وفات دا دا فرمای النبی صلی الله علیه و الیহি وسلم کانو اذا خرجن بیتی کل شبوت دخول کورنا قال نو دا مسون دعاوی بسم الله توکلت علی الله پنم د امداد الله زد کورن وزم او ما بروساو توکل کرده اللہ پا ذات عالی بانی زما بروسا پا الله دا اللہ هم یا اللہ اینی اعوذو بکز پنای غورمستا پا ذات عالی آنا دول چی گمراشم او دول یا گمراک لیشم او زل او خیغم او زل او خیولشم او ازلی ما او وک ما ظلم یا په ما ظلم وکړېشي او وجهاله <سؤال> د جهل <سؤال> او ناپوهی او یجهل <سؤال> علیه یا ما سرر جہالت کار وکړېشي دا مبارکه دعا بنوي کریم له السلام لستاب حدیث صحیح رواه ابو داود و ترمیزی و غیره ما بیسانی دا صحیحة پسندن صحیح و سرا قالت ترمیزی و حدیث حسن صحیح و هذا لفظ و هذا لفظ ابی داود او دا الفاظ دیمام ابو داود دی رحمهم اللہ نګور کورنا د واتو په اقتدار مشروع نه دوارا پدی کمد الله فزات عالیت توکل ذکر رے انان سن رضی الله تعالی انহু قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال چا چی وی یعنی اذا خرج من بيتي کل چ ذکر نووزی بسم الله توکلت على الله پنم دیم داد دا اللہ بروسا مکڑی پا اللہ ولا حولا نشت دیوڑی دل گناہ نونا ولا قوتا نشت قوتا وطاقت نیکو اللہ باللہ مگر دا اللہ پا توفیق دے یو قالو لہو ویلے کی گدی انسان تا چکل دے داسی و ی لے کیږي د انسان تا هودیتا تا ته هدایت وکړې شو وق فی تا اوستا کفایت وکړې شو وقیتا او ته بچړې شي تعالی دم مدد و جنا هر دشمن نستعفاظت شو د تداسی وی لیکي چيتات هدايت تو شو استا کفايت شو او تبچ كړې شې و تنحا ان هو شي توانو او شي تاند ددنل رشي رواه بوذا او د و نساي وقال الترمذي حديث حسن زاد ابو داود فيقول ینی الشيطان واي شيطان للشيطان نا خراب الشيطان تا كيف لك برجل تبصرن يا سړې خطا کي قد هديتا چغت هدايت کړې شو وقفي عاد کفایت کړې شو ووقیا وقيا او غبطه ساتل شو دي یو شیطان بل شیطان الله وازور کی نو دا مستحب دعا دا خوشمره برکات دی نو دا فرض بسمره برکات وي تعالی ذہیب په تعلیمات کې سمره خیر او برکت الله چونه انا نسن رضی الله تعالی انহু قال کان خوانی و درونہ. على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فزماني النبي كريم عليه الصلاه والسلام فكانا هذهما يوذجي دوارونا <تصفح> يا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ابن ابي الاسلام تراث لو ولاخر يحترف او غبل بس تسبقون فشاکا المحترف شکایت کړه دې سب کون کی اخا درور نبی صلی الله علیه و سلم تا فقال الله حبیب د شکایت نوم کوا لعلک ترزق به کی دې شتال مرزق درکولې شی دد وجنا رواه ترمذیو بسناد صحیح علی شرط مسلمین یحترفو مانا و یکتسبو و یتسببو ایک سب بے کونو آود دی رزق د پارےو سبب الله دے جوڑ کڑےو یحترفو کسبی کولو ساسباب و ساس سائلی اختیار کڑیو رګور زنې وخت کار یو کوي خود بل د وجنا الاله العالمین د ثرزق ور کوي لګیا دی وه کې دیشی سبب د رزق بل <سؤال> سوقي خاص کرا کمزور او ضعیف خلق پاګی الله رحم کوي او د دې کمزور او ضعیفانو د وجنا دی قوت او طاقت او لو تمری رزق الله ور نو دیې دا وایي چې کار دی په غرور او تکبر کې نه او دا دی نو وایي چرڅخ ما وکل کېد شي دته مرز ددي بل د وجهه میلاږي تا ریز دته ددي بل د وجهه میلاږي باب فل استقامت باب د په بیان د استقامت کې بازي الله وعلى وي استقامت مرجا دو دوه کارونه تدا ستدا اي حق له صحیح ایمانم دي او ذا الله د حبيب د سنت ظاهرا باتنن ثابتاريدا يوزنا نا او سړې مؤمنم د خل ایمان له او خکلی د توحيد قيده دا او قبر پرس او پیر پرس او شركونه نکي او ذا الله د حبيب سنت ظاهرا باتنن ثابتيره ادا سلسله تر مرګ او چليدا چې پدې د خاتمه مشورې ته استقامت وای الله دې موږ نصیب کړي دا استقامت معنی د خلفای راشدین او منقول دي دا مختصر لفظ دی کو ټول دین پدې کې بند دی ابو بکر رضی اللہ عنو استقامت دیتا وئی جد اللہ سرسوک شرک جوڑ نکی عمر رضی اللہ عنو استقامت دیتا وئی الله اللہ پا وامرو پا بندنی دا او دی مخڑونے او لکھد لنبرو پشاند تیخت لارزان تن لٹھے حثمان رضی اللہ عنو ای اخلاس دا عملتا استقامت وئی علی <اللی> رضی الله عنه وی وې د فرایض ادا کې دوه استقامت وی قال الله تعالی فاستقم كما امرت دا شی مضبوط په دین نودريګا لکه څنګه چې تاسو له حکم شوي دی داعیات د په حبیب دټولو نګران مو زکپ دین دا شی قائم دای مدری دل لکه څنګه چې الله حکم کړي داد الله پر رحم او کرمانی کی وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې ان اللذین بشکا کسانو قالو ربنا الله ثم استقامو چې غوی رب زمم الله زې او بیا ثرمર્ગ پدی ایمان وال عقیده باندې قائم او دائم فاضل تتنزل عليهم الملائکه را نازلیږي په دوي د مرغ په وخت کې ملائکه اباځ علماء دری مقامات ذکر کړي و ادري زایونو کې بدای ته ملائکه راځي دریو مقاماتو کې به ملائک راځي د مرک په وخت کې د قبر نه پور دو په وخت کې او میدان د محشر کې الله تخافو دا چتا شوېږي ما ولا تحزنوا غم جنېږي ما و ابشرو زیر واخلای بل جنته اللي جنت ها كنتم تعود چ وای چتا تاسو سره واد کی دیشوا نحنو اولیاءکم فلحیات الدنیا مونږه دوستا نیو تاسو پوجوند دنیا کې وفل اخر او پاخیرت کی ولکم تاسو د پاره فیا کې ماتشته هی انفسکم اګه خو خای بې تاسو ولکم فیها ما تدعون اپدیک بیاس چې پجبه غواړی نو جولب من غفور الرحیم من مستیاوید طرفا الاغب خون کیو محربان ذاتنا وقالت عل الله فرمایلی دی استقامت فضائل ذکر کئ قالوا ان الذين قالوا ربنا الله بئسا كسان چا غي واي رب زمون الله دے ثم استقاموا ابيات مرغ ضيق قائموا دائم فاتشل فلا خوف عليهم دبيس يا رب دوي ولا هم يحزنون اولائک اصحاب الجنہ د وخلق جنت والدی خالیدین فی ہمیشہوی پدی جنتونو کی جزاء بمما کارو یعملو بدل ظا اشدیکم عمل کای وان بی امر و قیل بی امرا سفیان ابن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ نام دې لوی جليل القدر صحابينو مې ده سفيان كونيه د ابو عمر او د والد نوم دې عبد الله دې د طائف د مشهور بنو شقيق سره تعلق لرلو دې د غیر روایت ته یدا مسلم شریف نه بغیر امام ترمذی نسائی ابن ماجه ذکر کړي او ددي صحابی مبارک نه د غی او روایت منکولې دې فرمای وي قلت ما فرمایلو یا رسول الله اذا الله رسولا اللہ حبیبنِ مطالبوں کا چیاد اللہ رسولہ له ق تو ماویل یا رسول الله الله رسولقللي في اسلامي په فرما ماته په اسلام کې قوولنی او داسې خبره چې بذپې مننظرې مقصود ته رسږم لا س هو او تپوسونه کوم ددي باره کې دي او تن نه تا بستا بغیر بسستاسوونه بغیر بل چا نه تپوسو چال د چان د تاسو ضرورت پاتې نشي دا یو خبره زماد نجات او د کامیابۍ لپاره کافي نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اورته فرمای کل امن ثم استقم وای چی ایمان مروړه الله او بیا په دې خبر اخلاق او مضبوط شې اپا وا می روپن وا هيو پا کا ما تو فرایزو سنن او عمل کاوا لذا الله حبیب و ارتضا مختصرا غمت خبرو فرمایلا وی بسماتدا خبرو کچی بل چا سوال کولو له محتاج نشم لا لا حبيب ارتداوي واامنت بالله ثم استقم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قارب قارب لا حبيب قارب قاری بو مناصوا چې دی حدیث کوي وی درمیان روي کولا تا چې نه پکې غلووی نه پکې تقصير وی اے درمیان روي کوي وسددو صداد وی استقامت تا او حق تر بو درمیان روي کوي وسددو او حق لټول اختیار کوي وعلموا پوشاي ان انه لن ينجو احد منكم شي شان د چې هرگز نجات نشي مونږه یو تن پرت تاسو کې پخپل مل قالو صحابه اکرام ویلو انته یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاسم پخپل عمل کو نجات نشي مونږه قال ولا انا ونظمنا إلا يتغمدني الله مگر دا چې ما ورپټ کې الله پر رحمت کې منه دخل طرف نا او فضل او مهرباني کې نو مقاربت وی اعتدال اختیار اول ده غلو او تقصير نزان ساتل او سداد معنا ده استقامت او درستي اے وئی سوک پا عمل جنت تنشیت لے پا عمل سوک جنت تنشیت لے او حالان کې قرآن کیو یدخل الجنت بمہا کنتم تعملون وردن نشی جنت تا سبب چتا سبا مل کونو اے وئی دا عملم د الله په فضل لے دادا اللہ دا د الله فضل شوه چې تا عمل توفيق مي لاو دي کف ظل نوي نثو پنورو غدو ودو سروي ابا دي وي وي جنت خو صرف صرف دخول له الله په فضل او رحمت ده اوږي کې منازل با عاليه و ملاويږي په عامرباني وصلي الله تعالی علی خير خلق محمد الی Filahil alemin et zillahirrahmanirrahim.